Naime, vam je dobro poznato bitno selama, širijeske tekstove koje ukazuju na selam. Do, zaista je dosta hadisa i širijeski tekstove odložno po tom pitanju. Ja, ja ću samo posjetiti, prije nešto krenim do, o pitanju nazivanja selama nemuslimanima, ili ženama koji nisu, kojima osoba nije mahrem, da podsjetim jel, da je od oblika selama najpotpuniji, najpotpuniji oblik selama da se izgovori assalamu alaikum warahmetullah u obarakatu, kao što došlo u, u mnogo hadisa, da je pozdrav manji od toga sa manjom nagrodom assalamu alaikum warahmetullah i još treći oblik koji je još manji od toga manji od toga u smislu veličine nagrade je Assalamu alaikum kao što je to došlo pojašnjeno u vjerodosujenom hadisu u kojim je poslanik salallahu alaikum duži je malo hadis od uh, Abu uh, Tejmijeta Džuhenija uh, u tom hadisu je došlo bilježik je buda ovdje Tirmizi, hadis je vjerodosujen i Nasa i ima Mahmed Suvom Usnedu V njemo je došlo da, da je poslanik Sallahhu ali in Selem odgovarao osobi koja je nazivala Selam. Nakon toga je govorio 1, 2, 3 uglavnom na kraju pojasni da znači, da, da znači to, što je spomeno tri, da svari tri različite da ređe nagrade u, o nazivanju selama odnosno u potpunosti kao što sam malo prije spomenuo a to je da najpotpunije selam alejkum rahmetullahi wabarakatuh, najveća nagrada a da je ispod toga selam alejkum i manja nagrada selam s tim da ovdje naglasimo da onaj dodatak koji je voj makfiratu daj dodatak koji došao od nekim hadisima u njemu ima slabosti i slabije i ne, ne bi trebalo praksi da se, da se dodaje taj dodatak prilikom nazivanja selama <kuh> Uh, ovo samo navodim kao uvod i naravno ovaj opšte poznata je stvar da je nazivanje selama sunnet znači nije vađi osoba muslima, muslimanu kada ne bi nazvao selam, kada pruđe jedan pored drugog nije griješan, osim ako ga ignoriši više od tri dana pa onda prelazi u drugi propis uh, znači osnova je da je to sunnet potvrđeni sunnet i ono što je poželjno da se radi, a ako ne bi nazvao selam osoba nije grešna s tim uh, da učenjaci oko Uh, uzračanje selama, kao što kaže ima nebevi, prenosi da je iđma učenjaka na tome da je uh, da je odgovaranje na selam da je važib, a da nazivanje selama po iđma učenjaka sunet. S tim uh, ovo što on kaže neki drugi učenjaci da je odgovaranje da je, uh, da je iđma učenjaka na tome da je važib. Uh, on to kaže i prenosi međutim jel, ovaj, uh, u praksi, jel, da, li je to, da, da li su svi učenjaci na tom stavu ili nisu, jel Ovaj, to, je, to je upitno. U svakom slučaju čovjek znači, treba nastojati kada nam neko nazove se jednom odgovori, osim ovim jezpitanjem što ćemo sada govoriti.